Y paro ratza. Benoa, baina, aste esantuko bisitariak dagoeneko alde egin dutela herrikoak geratzen gara eta badago, badago zeregina. Eh? Elduena, azte buruan adebidez, ondarribiko herri olimpia den irugarren jardunaldia. Jokatuko baita, gazte asamblada jakitaren mandi guen parte hartzaileak goizeko amarretan butroi pasalekuan agertu beharko dira. Jon Alkain, eh, gazte asambladako kidea egunon edo eguerdion. Eguardia mais, bai. Bueno, ha ba, un guiongi. Eh, elduenik gandean beraz, eh, hirugarren jardunaldirako eh, egiten duzu ze prestatu dut zure. Oi, bai, bai. Ingon tanto gaten zaue una o kostako golatsak edo alde batetik daukago eh, hondarrezko irudiak egin beharra eh lasterketak edukiko ditugu bi lasterketa e, eta motelketa lasterketa ba bueno, betiko lasterketa eta motelketa izango da azken ba, azkena lurra ikutu gabe ba, azken iristen dena ba <laughs> eta horta ta parte barra una edukiko azken proba bezala ondo okay. honetan E beraz deialdi a botoi pasalekuan eta e, Gaztelu edo Ondarrezkoko Gazteluentzako pentsatzen dut e, Kaizarreko ondarta txiki hortan, ez da? Oia, hor oh, kita... bi, on, bi ondarta dauz dago, justo marea bebean izango da, marea bizia bebean eta bueno, e. antze askiteko e, hasmoago. Eta dago. badagor e, ondarra naikoa? <laughs> ba, ba, duela TVE garbitzen on gehia ondarta, arriskotea zago lako horrela, ta bueno, naiko. Ba, hmm. ba, topia. Ongi da. Eh, momentu sailkapena e, Herri Olimpiadena nola dabil? Egia zaten bizut, ezakit, eta berdin zait. Hori <gurri> ez da garantitxona, importantia gondopazazia da, eta ezakit, nola dut. Iakin bai, izan dugunez, korrokoiak eta usain botilleruen semiak, talde, akomendira lehen postuetan, baina hori, haipatu barren izan, simbolikoa da, ez da? azken batean. Eita, ezakit, zuguak izan, baina hori, ezakit, ezakit, Bai, izan ere, e, balda edo, e, irabazela Bai, ba ondo pasatzea zaie da zenean zaria, ondo ondoan pasatzen duna una eta hori da oraingo sari bakarra hori hori go. Eh Jon biarmakarra luzeta gero herri olimpiada berreskuratu izana eh, gogoz hartu du jendeak ez da nobaloratzen duzu orain artekoa. Ba, egu oso oso pozi gau ba, deola entolatzen dugunogu edo zain nik uste inorgetzula espero horrelako arrakazteukitza edo, ba, genekien, beharra, ba, herrian, eta... eta, bueno, baina nik uste alako bumma inorgetzula, espero, edo, izan behar kriston sozialki, ba, urteko gertakaria edo nik izan dela ondarririan horri olimpiaren hau. Uh -huh. Eze eh, bat talde edo kuadrilla eh, bildu bila Ba berez, hogei izan berginen, baina badago talde bat hor, sartrosi, ba, gertzen ez dianak, ez dakik gozergatik, lotxagatik, zarregia direlako, ez dakik, baina hori ba, horrengo ba, mm. ze merezik apuntatu mm. beha. Badako ere hori beste talde dexente, horrein ba, ikusita nolatea den edo, pues, apuntatzeko gogoa edo daukatela, baina bueno, horrengo mm -hmm. zeintzat, Bai, eta zi berak izan ere Jon, e, askok zioten hasieran, bueno, ba garaiko herri olimpiadek izandako oiartzuna, errepikatzea zaila, e, e, egia da lehendabizik urtea dela besterik ez, baina eh, ba esperotakoa baino oiartzuna handiagoa izango. Bai, bai, bai, oso kontengadoen mundu herrian ez da beste gauza zit egiten, tabernaria konten, eh, gurasoak oso konten, horrela ikustea, e, gazteak oso oso konten, eh Lortu dugu ere pixkabat e, juerga edo e, irundi kon jarbiak zen azken bolada man jarbi oso idiaz egon, oza, bai, kristuan arrakazta izan du, eta aurreko enolimpiada bian nantzekoan ikustez, oieko oso arrakazta izan eta aurreko enolintzat oso mm. ondate gaten ari da. Bai, e, denbora beharko du nola nahi ere, ez da, ba, e, behar bezalako ba, sustraiak ez da, atentzeko e, Okerrez banago berez, lau jardunaldia horre ikusia bituzue, e, azte borontako irugarrena da e, Askoren iritziz behar da mot geratuko da, gogoz go, geratuko dira asko Bai, bueno, hino, elbur apitzkatu izan ere, ez, eh? aurte nolako tanteo modu bat egitea da, Zerbait motxa, behar jendean nola hartzen zuen, eta, bueno, ikusita aurten garrakazta, ba Asmoa da, datoren urtean, e, jarraitzea honekin, baina egitea zerraia pixka baltutzea guak, ba, fundamento gehiagoekin, ondo, bueno, pixka bat gehiago uh -huh. Eta ideiarik ez dira falta? Ideiarik ez dira falta horiek, hori, ez, hori uh -huh. seguro. Ongi, da, momentuz, e, igandeontako itzor dohorekin eratzen gara, goizeko hamarretan, butri pasalekuan, gogoratuz, laugarren eta azken jardunaldi bat ere badela, hori noiz izango da? ore da va ba, mendi biztetara, e, uste maiatzan 10 tokatzen dela eta bueno, izango da Bizkaia azken egunera behira pues, e, gehiago geiao jai giroari behira da, da e, asmoa da baskari herri baskari hondibat egitea. Eh, espero ditugu 304 maila goetortzea, ezakinki e, musika egongo da, joku batu baita, karaokea, eh, bertsolaritza ere landuko dego, eh, ezakituister gigante bat, de, bueno, lako, Baina, bueno, aguarde Tec gauarteko jardunaldia dei uh -huh. naidegu maiatzeko maiatzaren 10 horretan. Ongi da, bueno, ha, horren berri emango dugu, eh. Aurrerantzean momentu ziganotako hitzordekin geratzen gara, e, ongi pasa. Esker gaskoa. Sí, Zi, ongi. etorri, <laughs> animatu Ondo da, <torri>, aio. <animatet> <laughs> <Onda da, adio. laughs> Un jardín, un jardín Barcelona Olimpiada que se ukahueken el día, un jardín, un Baia gura Zaino empadrilla, kimkia hasi jo